Misiune specială, 1940-1945, epopeea unui parașutist în Franța ocupată, de Edgar Tome, traducere de Angela Cismaș, editura Meridiane, București, 1986. Citește Maria Enache. Curajul nu e la urma urmei, decât una din manifestările superioare ale bunului simț. Georges Bernano. Prolog, 7 decembrie 1945 Ceremonie militară franco-engleză la Domul Invalizilor Reportaj de Lili Gheta În curtea de onoare o sta și stau în poziție de drepti. Ceața le estompează conturul, îndulcindu-le trăsăturile. Sunt englezi și francezi, viteji din cei adevărați, meritând pe deplin decorațiile pe care le vor primi. Un soare blând aurește cupola invalizilor în clipa când generalul le gentil om, guvernator militar al Parisului, se pregătește să remită legiunea de onoare la 14 dintre aliații noștri britanici. Doi dintre ei sunt făcuți comandori, doi ofițeri, iar 10 cavaleri primind totodată și crucea de război. Apoi e rândul francezilor care sunt făcuți companioni ai eliberării. E vorba de tânărul locotenent Tome, parașutist, de locotenentul Noguet din Force Franseise Libre, forțele franceze libere, de domnul Lacomb și de capitanul Randu, reprezentat de tatăl său, căruia îi se decernează decorația post-mortem. Ceremonie înălțătoare prin însă și simplitatea ei și prin meritul celor care e o parte la ea. Gândurile mele au razna, așa cum mi se întâmplă ori de câte ori, lucrurile nu mă amuză cine știe ce. Au, un au tăcut, bineînțeles, căci ar fi necuvincios să tulbur alinierea impecabilă a ofițerilor englezi care mă încadrează, deținătorii unei legiuni de onoare nou-nouțe. Generalul Lejantillon, pus în dificultate de statura lui Mică, s-a sprijinit un piculeț de mine ca să-mi pe Veston crucea eliberării. Agățat de la de panglică, trase în jos din răsputeri, în timp ce dublul ac de oțel, lung de vreo 5 centimetri, îmi străbate cu ușurință buzunarul tunicii și pectoralul stâng. E ultima mea rană de război. E și rămasul bun pe care îl spun definitiv armatei, care m-a reținut în rândurile ei șase ani, pe când eu n-aveam de gând să-i acord din viața mea, decât termenul strict de un an și jumătate. Dar venise războiul, iar armata, în timp de război, e singurul loc unde unui bărbat îi șade bine să se afle dacă vrea să-i poată privi pe ceilalți fără să roșească, iar cerul fără să tremure. Partea 1. Să ai 20 de ani în 940. 1. Nori negri Totul a început pentru mine printr-o eroare de orientare. Câțiva ani petrecuți în ambianța sănătoasă și exaltantă ce caracteriza cercetășia din vremea aceea, câteva perioade de ședere la Mănăstirea Trapistă din Orval, care sublima pentru mine misterul pădurii natale din Ardeni, fusese de ajuns ca să-mi închipui ca în vocație religioasă. Doi ani petrecuți la seminar mă încredințară însă ușor că argumentările teologice rămâneau pentru totdeauna străine de mine. Aveam abia 18 ani când m-am întors la viața lumească, un pic dezamăgit, un pic încurcat și fără dorința de a mă schimba. Și pentru că nicio activitate nu mă atrăgea în mod deosebit, am hotărât că cel mai urgent era să scap de armată. O unitate convenabilă se afla chiar în pragul casei mele și m-am angajat, anticipând încorporarea, în regimentul 8 de zoavi. Pe vremea aceea, viața unui recrut nu era nimic altceva decât servitute fără grandoare. Corvezi, marșuri nesfârșite, instrucție bâlbuită de subofițeri, cel mai adesea mediocri, sau perorată de ofițeri foarte mulțumiți de ei înșiși, și mai preocupați de viața lor mondenă decât de grija de a înțelege pe oameni și ei pregăti să fie soldați. Notă. Servitude fără grandoare, aluzie la lucrarea lui Alfred de Vigny, 1797-1863. Servitude et grandeur militaire, 1835. Servitude și grandoare de ostași. Închei nota. Promiscuitatea dormitorului comun îmi era cu deosebire neplăcută, după viața tihnită ce ne la untric, dusă la seminar. Se terminase cu discuțiile despre literatură, se terminase și cursul de istoria artei în care Jacques Simon, meșter sticlar din Ribes, ne învăța să fim sensibili la frumusețe, se terminase cu argumentațiile curtenitoare prin care refăceam lumea, se terminase cu partidele de șac și de tenis. Trecusem fără niciun fel de tranziție, dintr-un univers confortabil, protejat, dacă nu chiar elegant, la o viață asemănătoare într cu aceea unui rândaș, într-un mediu cu bună știință vulgar, meschin, laș și agresiv. Nici vorbe nu putea fi să ies din armată, cărea îi fusese închiriat pe doi ani, dar puteam măcar să scap de dormitorul comun, de mirosul, de slinul și de vacarmul lui. Voiam să fiu singur, să am o camera mea, să pot citi în voie. Ambiția asta nu avea nimic de plasat, era de ajuns să devii subofițer, simplu, accesibil, la îndemână. Timp de șase luni am urmat școala de suboficer rezervă. Am ieșit primul dintr-un pluton care forma sergenți destinați companiilor de mitralior și, bineînțeles, m mă pomenesc vărsat într-o companie de recunoaștere. Aveam în sfârșit o camera mea, liniște, timp liber, numai că primul galon, ca și primele mele responsabilități, m-au găsit la fel de nepregătit ca în prima zi de încorporare. Îmi cunoșteam bine treaba de suboficer mitralior și eram gata să o fac cât mai bine. Eram în stare să demontez două tipuri de armă într-un timp record, cu ochii închiși și în joacă mitraliera Hot și carabina de cavalerie. Eram apt să comand un pluton de mitraliori, să ajustez trageri indirecte și antiaeriene, să reglez un tir de mortier. Pe când acum, după ce fusesem vărsat într-o companie de recunoaștere, nu dispuneam de nicio cunoștință utilă pentru noua mea ocupație. Armamentul era altul, comenzile diferite. După cum diferită era și tactica. Eram complet derutat și în consecință lipsit de orice siguranță ca să pot comanda. Crezusem că ajung la un liman devenit sub ofițer, și iată că regatul mult visat se prefacea în țândări. Îmi venea să plâng de ciudă și chiar am și plâns. Lunile de cazarmă mă deformaseră, fără să-mi dau seama. Nu eram decât un robot programat să răcnesc ordinele cuprinse în regulament. Le știam pe cele de la mitraliori, dar n aveam habar de cele de la recunoaștere. Iată cauza pentru care mă simțeam incapabil de a fi ascultat. Toate astea mi se par acum, după trecerea a 40 de ani, tare departe cât se poate de triviale și puierile. Dar dovedesc când de ajuns în ce măsură cele ce se învățau pe atunci în armată ne transformau în niște mașinării rudimentare, pe care cel mai mărunt accident, cea mai măruntă schimbare a rutinei, le descumpăneau scoțându-le din funcțiune. După ce am petrecut câteva săptămâni în noua mea companie, eram considerat un sergent normal. Furiile mele de timid compensau înfățișarea de adolescenti berb, în încât dădeam iluzia că am oarecare autoritate. M-am prietenisem, cum era și firesc, cu sergenții care se pregăteau să intre la școala militară de infanterie saint Mexan sau care proveneau din copii de trupă. Însuflețiți de viitoarea lor carieră, preocupările lor mi făceau mult mai apropiați decât pe bătrânii subofițeri de carieră. Regăseam la unii dintre ei ecoul propriilor mele lecturi, T. despre rolul social al ofițerului și Sișa, călătoria centurionului. Pentru prima oară trăiam înconjurat de oameni maturi și normal cultivați, care vorbeau despre meseria lor cu pasiune și competență. tream față de ei o stimă nemărginită și îmi plăcea să discutăm împreună, așa cum mi-a plăcut totdeauna să o fac cu oricine își iubește meseria. Cunoașterea celorlalți m-a fascinat dintotdeauna. Și pot sta zile întregi ascultând și privind cum lucrează un fierar, un timblar, un grădinar, un pastor, ori un braconier care își stăpânește meseria. ne simțite eram mai în largul meu. Oamenii îmi dădeau ascultare fără să mă văd nevoit să strig, să ameninț sau să pedepsesc. De la o zi la alta îmi învățam meșteșugul. Nu știam ce aveam să fac după terminarea stagiului, dar nu era o chestiune care să mă frământecă și pentru moment îmi găsisem un echilibru acceptabil. Războiul însă începuse să se vestească. Proclamațiile isterice ale lui Hitler, mobilizarea parțială, chemarea sub armea rezerviștilor, acordul de la München. Izolați practic de lume în centrul de la Murmlong, nu avem decât o idee confuză despre evoluția evenimentelor politice. Ne îndeplineam zi cu zi neînsemnatele noastre însărcinări de rutină, fără originalitate și fără geniu. Marșuri, trageri, inspecții, lucrări de întreținere și de igienă. Marile manevre nu ne aduceau la scara noastră în nicio cunoștință nouă. Grupare de infanteriști pierduți într-un neînțeles labirint de ordine, de contraordine, de marșuri și contramarșuri, suportam cu pasivitate directive care se băteau cap în cap, Preocupați numai și numai de soluționarea problemelor urgente. Să-i hrănim pe oameni, să le oferim condiții de dormit cât mai omenești posibile, să veghem la întreținerea armelor și la adunatul conștiincios al tuburilor goale de cartușe. Restul era treaba ofițerilor. Îi vedeam foarte puțin, erau cantonați aparte. Nu mi-am să fi purtat vreodată vreo discuție de orice fel cu careva dintre ei, niciuna din acele conversații destinse și amicale, cum am avut apoi atâtea cu parașutiștii mei din Forțele Franței Libere la căldura unui foc de tabără. Fie că erau de carieră, fie că erau rezerviști, formau un clan izolat, mai preocupați de propriul lor confort decât să încerce să ne cunoască și să ne instruiască. Cu timpul am descoperit că nefericiții de ei nu aveau într-adevăr ce să ne spună, căci deștiut nu știau nimic, iar ideal n-aveau de niciun fel. Comandantul meu de companie, ofițer provenit din trupă în războiul trecut, Încornorat și suferind de dispepsie, ar fi trebuit neîndoielnic să fie obiectul asistenței unui psihiatru. Ne pregăteam să pornim în manevre, iar el trecea în revistă materialul de cantonament. Șartau, împătrâne!" În spuse întorcându-se spre intendentul șef care îl însoțea. Ai dat ordin să fie spoite marmitele?" Da, domnule capitan." Și tăvile?" Da, domnule capitan." Dar gălițile de pânză, șartau... Dar gălițile de pânză, la asta te gândit?" Dar, domnule capitan, gălițile sunt..." Despoit şartonul, despoit, cum domnule capitan, gălețile de pânză. Adevărat șarta, ai dreptate, ai dreptate, domn capitan e tâcnit, domn capitan e Și și se cu scuturat de nechezatul ce ținea loc de râs, bătându-se cu peste chipiu. Incapabil să citească corect o hartă și respingând total ideea orientării după busolă, incapabil să redacteze sau să dea un ordin clar, era un tip de ofițer destul de răspândit în regiment. În timpul acestei păci ciudate, care nu putea duce decât la un război ciudat, am cunoscut și alte specimene de același calibru, ca de pildă acel comandant de batalion care voia să-l pună la arest pe ofițerul cu sportul, găsea intolerabil să fie atâta noroi în fața porților de fotbal, iar responsabilului nici măcar să nu-i fi trecut prin minte să dea ordin să se cimenteze careul de 11 metri. Declararea războiului ne-a găsit destul de puțin pregătiți să ne acoperim de glorie. Într-un an și jumătate n-am avut niciodată ocazia să văd o grenadă adevărată și încă și mai puțin, bineînțeles, să învăț cum să o folosesc. Am început războiul împotriva reihului lui Hitler printr-o lungă plimbare în camion, care după nesfârșite ocoluri, opriră, debarcări, îmbarcări, ordine și contraordine confuze, ne-a dus în trei zile de la Murmlong la Soisson. Notă, localități apropiate din două departamente vecine, Marne și respectiv Esten. Închei nota. Majorii se umanizau, răgneau mai puțin și le spuneau bucuros oamenilor, mai băieți. Spectacolul matamorilor privilegiați de ieri, care azi încercau să se împace cu plebea, era mai curând întristător. Cei trei camarazi preferați și cu mine găseam cu cale să zâmbim. Fusese multă vreme cercetat și, dintotdeauna, considerasem că cei aflați în subordinea noastră sunt tineri la fel ca noi, încredințați responsabilității noastre imediate și cărora nu le puteam niciodată pretinde nimic pe care să nu-l fi putut face noi înșine. Atitudinea noastră din timp de pace se prelungea cât se poate de firesc și în timp de război. Doar nu era să ne prefacem dintr-o dată în demagogi. Ni se dădea ascultare fără ca aproape să dăm ordine și nu aveam deloc să ne temem de cine știe ce glomte rătăcit, purtător de răzbunare de care atât a vorbiseră veteranii din 914 în amintirile lor umflate și răsunflate. Cred de altfel că e vorba de o legendă și că nici când vreun galonat n-a pierit de moartea asta. Într-o bună zi am pornit pe front frontiera, batalionul meu a urcat spre culmile de la Hammersberg, de unde se retrăgeau rezerviștii germani, nu în prea mare ordine, împloșcându-ne la întâmplare. Zi fără mare emoție, nici morți, nici răniți, din câte mi-amintesc. Îmi grupa de luptă după mine, fără să am odată prilejul să ordon deschiderea focului. Seara ocupam Nomen's Landul, țara nimănui, dintre cele două granițe, mirați că războiul însemna marșul acela orbesc și oarecum încălcit spre niște obiective nebuloase. Și atunci, ca și în 914, am săpat tranșee și ne-am instalat în ele o parte din toamnă, obișnuindu-ne cât ne stăteam putință cu glodul cretos și cu ploaia. Corvezi de distribuirea hranei sub tirul intermitent al mortierelor, patrulări pline de circumspecție din care nu ne-am întors niciodată cu vreo umbră de prizonier, triști vânători citadini care ne nimic despre obiceiurile vânatului, n-am dat nici măcar de o pană. Și, tot ca în 914, a sosit și schimbul. Am suportat cu pasivitate primele săptămâni de război, în care nu ne bătusem, iar acum coboram la odihnă, la fel de lipsiți de experiență, ca și atunci când urcam spre foc. Comunicatele sfărăitoare și ploaia de decorații, citorile trâmbițitoare și felicitările reciproce ale statelor majore, nu schimbau cu nimic realitatea. În ceea ce privește războiul, eram la fel de netoți ca și în clipa când instrucția noastră militară se terminase. Cât despre mine, care crescusem în inima pădurii din Ardeni, printre vânători, pândari și braconieri, cu greu înțelegeam felul cum procedam. Când vânezi mistreți, le iei urma, le descoperi bârlogul, îi înțărcui, îi încolsești și îi răpui. N-aveam să izbutez să fac astfel decât patru ani mai târziu, în fruntea tinerilor mei parașutiști din forțele Franței Libere.